3 Så sto Josva tidlig opp på morgenen, og han og alle Israels sønner brøt deretter opp fra Skittim og kom til Jordan, og der tilbrakte de natten før de skulle gå over. Og det skjedde ved slutten av de tre dagene at oppsynsmennene begynte å gå midt igjennom leiren og befale folket i det de sa, «Så snart dere ser Jehova deres Guds paktsark og prestene, levittene, i ferd med å bære den», da skal dere selv bryte opp fra deres sted og følge etter den. La bare være en avstand mellom dere og den på omkring 2000 tusen alen etter mål. Kom ikke nær den, så dere kan vite hvilken vei dere skal gå, for den veien har dere ikke gått over før. Josva sa nå til folket, «Hellige dere, for i morgen skal Jehova gjøre underfulle ting midt iblant dere.» Så sa Jehova til prestene, «Løft opp paktens ark, og gå fram foran folket!» Da løftet de opp paktens ark, og gikk foran folket. Og Jehova sa så til Josva, «På denne dag skal jeg begynne å gjøre dig stor i hele Israels øyne, så de kan vite at liksom jeg viste mig å være med Moses, skal jeg vise mig å være med dig. Och du, du skal befale prestene som bærer paktens ark, og si.» «Så snart dere er kommet til kanten av Jordans vann, skal dere stå stille i Jordan.» Og Josua sa videre til Israels sønner, «Kom hit, og lytt til Jehova deres Guds ord.» Så sa Josua, «Av dette skal dere vite at en levende Gud er midt iblant dere, og at han visselig skal drive bort kananerne og hetittene og hevittene og perisittene og girgasittene og amorittene og jebusittene foran dere.» «Se, paktens ark, som tilhører hele jordens herre, går foran dere ut i jordan. Så ta dere nå tolv män fra Israels stammer, en man for hver stamme. Og i det øyeblikk prestene som bærer Jehovas hele jordens herres ark, står stille med sine fotsåler i jordens vann. Da skal jordens vann, de vannmassene som kommer ovenfra, bli avskåret, og de skal stå som en demning.» og folket brøt opp fra sine telt like før de skulle gå over Jordan mens prestene bar paktens ark foran folket, og i det øyeblikk da de som bar arken kom til Jordan og prestene som bar arken satte føttene i vankanten. Jordan går nemlig over alle sine bredder i alle innhøstningens dager, da begynte de vannmassene som kom ovenfra å stå stille. De reiste sig som en demning svært langt borte ved byen Adam som ligger ved siden av Saretan mens de som fløt ned mot Araba-havet, Salthavet, rant unna. De ble avskåret, og folket gikk over, rett mot Jericho. Og prestene som bar Jehovas paksark ble stående på tørr grunn, midt i Jordan uten å røre sig, mens hele Israel gikk over på tørr grunn, inntil hele nasjonen var ferdig med å gå over Jordan.